Я неквапливо зайшов до будинку і піднявся сходами з таким виглядом, наче у мене там якісь справи і мені байдуже, знає хто-небудь про це чи не знає. Діставшись до другого поверху непоміченим, я підкрався до кімнати в кінці коридору і натиснув на ручку. Замкнено. Я постукав, але мені ніхто не відповів. Озирнувшись через плече пересвідчитися, що мене ніхто не бачить, я пробігся рукою по вершечку одвірка і, певна річ, знайшов там ключ. Відімкнувши двері, я прослизнув до кімнати. Вона була схожа на решту спалень у будинку. Тумбочка, шафа і ваза з квітами на нічному столику. Вже високе вранішнє сонце світило крізь штори такого насиченого жовтого кольору, що вся кімната здавалася не би заповненою янтарем. Я не відразу ж помітив за мережевою занавізкою хлопця, який лежав на ліжку із заплющеними очима і злегка розтуленим ротом. Я заціпанів, боячись розбудити його, я впізнав його з альбому пані Сапсан, хоча жодного разу не бачив його ані у дворі, ані у їдальні, і нас ніхто не знайомив. На фото він спав у ліжку, так само, як і тепер. Невже його ізолювали, бо він зліг від хвороби, яка спричиняє сонливість? Може, Єно хотів, щоби я теж заразився цією хворобою? «Привіт — Привіт, — прошепотів я. — Ви не спите? Хлопець не поворухнувся. Поклавши руку йому на плече, я легенько посіпав його. Голова хлопця повільно схилилася на один бік. І в цю мить я осягнув одну страшну річ. Щоб перевірити своє припущення, я підніс руку до хлопцевого рота і не відчув його дихання. Я торкнувся пальцем його губ. Вони були холодні, мов крига. Я ошелешено відсмикнув руку. Раптом позаду почулися чиїсь кроки. Я рвучко крутнувся і побачив на порозі Бронвін. «Вам не можна сюди заходити!» – засичала вона. «Він мертвий!» – прилякано мовив я. Бронвін поглянула на хлопця, і її обличчя жалісно зморщилося. «То Віктор!» Раптом до мене дійшло, де я бачив його обличчя. Віктор був тим хлопцем, який підіймав однією рукою кам'яну брилу на дідовому фото. Важко було сказати, скільки він отак пролежав тут. Мертвий. Оскільки час в контурі циркулював по колу, то 50 років були тут як один день. «А що з ним сталося?» – спитав я. «Може, мені вдасться оживити Віктора?» Почувся голос позаду нас. «Тоді сам у нього і спитаєш». То був Єнох. Він увійшов до кімнати і зачинив за собою двері. Бронвін радісно поглянула на нього крізь сльози, що стояли в очах. «Невже ти зможеш його підняти? О, будь ласка, Єноху!» «Мені не можна», – відказав він. Наразі мій запас сердець закінчується. До того ж, щоби підняти його хоч на хвилину, їх знадобиться досить багато. Бронвін підійшла до мертвого хлопця і пальцями пригладила йому волосся. «Ну, будь ласка», – благально мовила вона, – «ми вже так давно не розмовляли з Віктором». «Взагалі-то я маю кілька коров'ячих сердець, законсервованих у підвалі», – сказав Єнох вдаючи, що вагається. Але я страшенно не люблю використовувати неповноцінні органи. Свіжі – це завжди краще. Тепер Бронвін розплакалася вже по-справжньому. Одна її сльозинка упала Віктору на куртку, і вона поквапливо стерла її своїм рукавом. Та не побивайся ти так, поморщився Єнох. Ти ж знаєш, я цього терпіти не можу. До того ж, «Будити Віктора – це жорстоко, бо йому гарно там, де він є». «А де це?» – поцікавився я. «Хто знає, Але щоразу, коли ми його підіймаємо, щоб трохи потеревенити, він наче страшенно поспішає кудись повернутися». «Що насправді є жорстоким, так оце отак бездушно гратися з Бронвін і дурити мене», – сказав я. «А якщо Віктор помер, то чому б його не поховати?» Бронвін кинула на мене погляд, сповнений глузливої зневаги. «Тоді ж ми не зможемо бачити його!» «Мені дуже шкода, приятелю», – сказав Єнох. «Я сказав тобі прийти сюди лише тому, що хотів, аби ти знав усі факти. Я на твоєму боці». «Та невже? І які факти? Чому помер Віктор?» Бронвін підняла на мене погляд. «Його убив! Ой-ой-ой!» Скривилася вона, бо Єнох сильно ущипнув її за внутрішню частину передпліччя. «Мовчи!» – скрикнув він. «Не тобі про це розповідати!» «Та це ж абсурд якийсь!» – обурився я. «Якщо ніхто з вас мені нічого не розповість, я піду до пані Сапсан і сам спитаю її…» Єнох витріщив очі і підбіг до мене. «Е, ні, ти не мусиш цього робити». «Та невже? А чому це, скажи на милість?» Пташка не любить, коли ми говоримо про Віктора, пояснив він. До речі, саме через нього вона увесь час вбирається в чорне. Не доведи, Господи, щоб вона дізналася, що ми тут були, бо тоді вона нас повісить за мізинці ніг. Немов за його підсказкою, на сходах почулися кульгаві кроки пані Сапсан. Бронвін побіліла, мов крейда, і вискочила повз мене у двері, але Єнох ног вискочити не встиг бо я застулив йому дорогу. «Геть з дороги!» – засичав він. «Скажи мені, що трапилося з Віктором». «Я не можу!» «Тоді скажи мені про вчини напад на село». «Я й про це не можу тобі розповісти!» Він був спробував відштовхнути мене, але, збагнувши, що не зможе, швидко здався. «Гаразд, тільки зачини двері, і я скажу тобі про це пошепки!» Я зачинив двері у ту мить, коли пані Сапсан виходила на сходовий майданчик. Ми трохи постояли, припавши вухами до дверей. Чи не запідозрила директорка нашу присутність? Та її кроки стихли посередині коридору. Потім почулося, як зі скрипом відчинилися і зачинилися двері. «Вона увійшла до своєї кімнати», – прошепотів Єнох. «Отже», – сказав я, – «повернімося до вчини напад на село». З таким виглядом, наче він страшенно жалкує, що таке бовкнув, Єнох жестом підкликав мене. Я підійшов до нього і нахилився, щоб він прошепотів мені на вухо. «Як я вже й сказав, це така гра, і ми в неї граємо. Увесь сенс цієї гри в її назві. Ти хочеш сказати, що ви дійсно вчиняєте напад на село? Так, все розбиваємо, ганяємо мешканців». Спалюємо все, що можемо. Це дуже весела гра. Але ж це жахливо. Ну то нам треба коли-небудь вправлятися в наших навичках, чи не треба? На той випадок, якщо нам коли-небудь доведеться захищатися. Інакше ми запліснявіємо і розучимося робити те, на що здатні. До того ж існують правила. Нам не дозволяється нікого убивати. Просто полякати трохи і все. А якщо хтось ненароком і достане поранення, то наступного дня він однаково нічого не пам'ятатиме, і буде свіжий, мов огірочок. А Ема також грає в цю гру? Та ні, не грає. Вона, точнісінько як ти, вважає, що це лиходійство. Так це і є лиходійство. Єнох підкотив очі. Два чоботи пара. Що ти хочеш цим сказати? Він випростався на всі метр шістдесят п'ять свого зросту і тицнив мене пальцем у груди. «Я хочу цим сказати, щоби ти краще не корчив переді мною крутого чувака, який вирішує, що нам робити. Второпав, хлопче! Річ у тім, що коли б ми час від часу не влаштовували напігів на оте довбане село, то більшість із нас уже давно поїхали стріхою. Второпав, ні?» Він підійшов до дверей, помацав ручку, а потім повернувся і поглянув на мене впритул. А якщо ти вважаєш скаженими нас, то цікаво, що ти заспіваєш, коли побачиш їх. Кого це їх? Про що тут всі натякають, але бояться сказати? Єнох підняв догори палець. Мовчи, — мовляв, і вийшов. Я знову залишився на самоті. Мої очі мимоволі притягнулися до тіла на ліжку. Що ж сталося з тобою, Вікторе? Можливо, він з'їхав з глузду і наклав на себе руки, подумав я. Йому так на чортіло оце приємне, але позбавлене майбутнього існування, що він наковтався пацючої отрути або кинувся вниз головою зі скелі. А може, його прикінчили вони, оті інші небезпеки, на які нещодавно натякнула пані Сапсан. Я крадькома вийшов у коридор і вже був рушив до сходів, як раптом за напівзачиненими дверима почувся голос пані Сапсан. Я пірнув до найближчої кімнати і ховався там доти, поки не почув, як вона прошкутильгала повз мене і спустилася сходами. І тоді я помітив перед акуратно застеленим ліжком черевички. «Черевички! Еми!» Я опинився у її спальні. Під однією стіною стояв комод із дзеркалом, а під другою – письмовий столик із підсунутим під нього стільцем. Це була кімната охайної чепурної дівчини, якій не було чого ховати. Принаймні, так мені здавалося, поки я не знайшов комірчині коробку з-під капелюха. Вона була перев'язана мотузкою, і на ній восковим олівцем було написано «Приватна кореспонденція Еми Блюм. Не відкривати». То було все одно, що махати червоними трусами перед носом у бика. Я сів, поклав коробку на коліна і розв'язав мотузку. Всередині було близько сотні листів і всі від мого діда.